Prenas med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. <hills> Hits FM. Ja, och med Johanna Lind. God morgon Johanna. God morgon, Hej. god morgon. Idag skriver vi den 22 november. Mm. Vet du att det är väcksjö. <hills> den är lärdomstad. Ja har man totalt under november månad haft två soltimmar. Alltså, alltså det, är Nej. Ja, men det är inte klokt. Man måste ju liksom, det räcker inte med att bara trycka i sig en D-vitamin. Man måste Nej. ju äta stora liksom, lastbilsflak yes. med D-vitamin för, för att kompensera. Ja, men mycket har vi haft att två, två dagar och är, är... 11 minuter kanske. Jag tror, ja, jag tror inte ja, vi är så långt efter. Men, men när man hör det, så, då blir man lite tung, synt faktiskt. Ja, precis. Ja, det, det, jag kan inte minnas i november som har varit så här mörk. Det är som ett lock, verkligen. Alltså det är fruktansvärt, skulle jag vilja Ja, tillstå. du lider ju av sånt här. Jag, jag är inte så himla Nej, men nu du... går det mot jul och folk börjar ju faktiskt... Du menar du att det njuter nytt det Nej, det, det, det sa jag, jag inte, men liksom... jag lider ja. inte av det. det finns, jag tror att det finns något mellanting där emellan. Men eh, nu börjar ju folk sätta upp sina adventsstjärnor och lite ljuslinger i runt eh, dörrar och sånt där. Det tycker jag. Det, det hjälper. Då blir man lite glad. Ja. Du, det vet du, det var en lite slarvig start här. Jag tänkte att jag kör en jingle här bara så okay. vi Ja, så nu Det var så många rattar här på morgonen. Ja, men det, det, ja men det är det men, trevligt. Hörru, du eh, ja men har du eh, hur, hur är du som julemänniska? Har du redan allting framme? Nej. Eh, för det jag, har man ju bara sett se nu. Liksom. Vadå, allting fram. Jag tomtar och sånt, menar du. <laughs> jag jag bara, Vad ska vad jag <laughs> Jag vet inte vad du menar med allt, allt fram. <laughs> ja, just det. Ja. När jag, nej, när jag, jag, jag menar. Folk har ju liksom gran redan. Ja, nej, jag, så där är det nog rätt traditionellt. Däremot, så del jag, en del jag har ju sett för att först att vi är vi Advent, så tar man fram. Adventsjustakarna, alltså så ska man vänta två veckor med tomterna. Okay. Liksom. Och sen kommer granen dagen för det djuraftan. Granen oh. är vi rätt, den, den tar vi nog strax mm. före. Men däremot så åker tomtar och allt klappar upp vid samma tillfälle. Ja, just det, så att man kör liksom ett, ett, ett Ja, och Det har okay. ju lite med barnen att göra och sådär. Ja, det Men och det är också en sån här grej lite om det här med eh, som man fick barn. Igår så kom första lilla hjulartiralen in, och där det handlade lite sådana här fin en på ika. en inomhus i kruka liksom ja typ. precis, ja. men jag hade satt en urna inomhus och tog bort någon så här fula blom urna, det, det är ju sånt där som har ja, döda en, en kruka. ja men jag tror inte det ligger något dött okay. i mopsen, ja. vad ja. hade vi i urna inomhus, på torkskåpet till väldigt länge <laughs> innan vi kunde gräva ner den men hon hon skitsam, det var något annat men, och då går ju Felicia får ju en liksom banana så ska hon pynta den ah. så då hänger hon upp elva plastringar med My Little Pony, och ah. ett halsband runt. Ja, men du låter ju lätt för fint. Och sånt där det gör så ont i mig för det, jag, jag vill ju bara jag vill bara riva ner skiten och bara så så, så ska vi inte ha det. Ja, så så Nej, för du du är liksom så det ska vara så här modetidning, engelska. Ja, ja, men liksom så här kan du inte du får här? du får köper en Aha. egen en och hänga ditt skysse i dig liksom. Men men det var kvar i kväll och, det är, och vi får vi från pappa sidan har fått det här cheese. <laughs> ja, hund, ja, äh, ja, Ja. Okej, ja. Men äh, men man förlorar ju kontrollen lite vi uppfynd det med småbarn för det är bara lite som att spytt upp julen liksom. Ja, men lite så. Jag, jag fattar mm, men det är lite gulligt. Kanske. Men egentligen varför jag, varför jag frågar det är ju för att vi ska, vi ska vi köra vi ska vi köra så uppsittar kväll på radio ja, i år. Men ni vet väl om att jag är världens mest kvällströtta människa. Ja ja, men ja. vi behöver inte sitta uppe så länge. Nej tack. <laughs> så, men vi kan bjuda vi har inte satt något datum riktigt nej, än, men, nej. men vi, vi återkommer. Så, vi kommer, så, så redan nu om du kan nu fundera på om du nu har köpt årets jul årets julklapp ja, är? så himla bra. En bor, en mobillåda. Ja, men så förrän. Ja. Ja. Och det är så... synd att den behövs, men den behövs verkligen. Ja. Ja. Men jag såg den ballaste reklamen vad ändå. vad heter de Vad heter, vad heter de? de heter inte det, de heter något K. Circle K heter de nu för det. Ja. De har så här, vi har billiga en så, så här mosbricka fast utan mos där man kunde lägga en telefon så man kan få som det var jättekul. Gratis ja. inte ja. ja. Perfekt. Du eh, jag känner mig lite rebellisk. Aha. Ska vi ska vi lyssna? Ja kör. Hits FM. Ja, och Johanna Lind dessutom. Hörru, Johanna, vad har du för spännande på gång idag? Vad ska vi prata om idag egentligen? Ja men idag blev jag blev så glad för det är en av mina absoluta favorit som jag har känt tror jag, i två, tre år. Och det är från, från United-tiden. Men vi ska inte prata United, vi ska prata med och om Dina Satchi som är affärsutvecklare på Science Park-systemet. God morgon, Dina. God morgon. God morgon. Kan morgon? vi inte reda ut det här med efternamnen först? Förlåt. Ja. Alltså, för det, du, du har ju mm. så många efternamn. Precis. Eller ja. två åtminstone. Prata alltså, Ja, Jag tycker inte att det är så himla noga det där med efternamn och uttal. och så där. Men, men det stämmer ja, det bra. Ja, ja, precis. Ja, jag har ja, jag. två ja. efternamn. Det är Eminovic och Sartic. Ja. Ja. Och... Eh, och du, ja. Ja, på, på din Facebook så är det Eminovic Och ja. på United's precis. Är det. hemställning alltså Vi sa Olle ja, ja. ja. Men ja, Dina är precis. rätt i alla fall Dina är rätt, precis ja. Och efternamn, ja, ja. det kan man uttala lite ja. som man vill ja. Så. Ja. Och det alltid ser på slutet var, var, var, var, var kommer man då ifrån? Ja men då är Ursprung. man, ofta så är man från Balkan ja, Eller hur Eller Ryssland ja. har väl också ja. lite sån där itch Men det är så här Balkan Ja. Så du är en Balkanbrud? Ja men jag äger det, ja. precis Ja men du, du du är ju så mycket mer än en Balkenbrud vem, vem, mm. vem är Dina eh, Dina är en Tranosbör numera eh, jag tänker att efter nio år får man väl kalla sig det, det. jag har inte gjort det faktiskt tidigare nej. Och jag tror det beror på att jag har haft sån stark koppling till Jönköping där jag kommer ifrån ja, ja. Eh, jag brukar säga att jag kommer ifrån jag kommer ja. från Bosnien kommer från alla möjliga håll ja eh, nej men, eh, Tranusbo, eh, jobbar som affärsvecklare på Tranos United mm. Eh, har en man och två barn? Ja. Mm, det räcker väl gott. Hur länge, ja. hur länge har du jobbat på, på för Science Park nu då? Eh, ja, det är ju nästan två år. Ja. Ah. Är det. För du jobbar mm. för Science Park i Jönköping, men du mm. har ju kontor och sitter ju liksom på, på Tragsynäten. Ja, men ja. precis. Ja, som precis. man kan säga, att du har två, två, ja, två, två kollegegäng eller ja, någonting. Ja, så är det faktiskt. Och det är helt underbart. Jag älskar det. Mm. Eh, jag får ha det bästa. Eh, jag slipper pendla. Jag eh, har mitt kontor här. Eh, samtidigt så har jag en massa jättetrevliga kollegor i Jönköping också. Mm. Eh, så att jag är där en hel del. Ja. Mm. Nej. Men du, innan vi ska prata om idéer och ditt, mm. ditt jobb för det, du har ett otroligt spännande jobb mm. eh, och du sitter ju på en sån fantastisk möjlighet för alla Tranåsbor mm. som vi verkligen ska, ska berätta om för jag tror inte alla riktigt, riktigt vet och så är det ju alltid, alla vet inte det, det, så, så kan det inte vara men vi ska försöka klargöra vad du mm. kan erbjuda Tranåsbor mm. men först tänkte jag, vad är, det, vad är Science Park? Ja, det är en bra fråga Ja, vad är det? Mm. <laughs> Någonting som du, är, är Janne, är expert på? Janne, det är ditt fel, Science Park är ditt fel, Janne alltså, ja. Nej nej det ska jag inte säga men alltså det var, det var ju så det var ju jättestarkt i, Lin i jönköping mm. alltså science park det var ju, mm. och det var det, var en, det var en viktig del av den Jönköp jönköpings kommuns identitet och koppling till universitetet mm. och sen försökte man driva på liksom att all All skulle i hela länet och då var vi några näringslivschefer på den tiden som blev ganska arga faktiskt och sa mm. så, det här, så här kan det inte funka mm. utan vi är med och betalar det här och då måste resurserna också tryckas ut mm. så då skapades ju Science Park-systemet och den första mm. eh, varianten mm. Mm. och 2010 tror jag då invigde vi vår liksom, nod här i, i tranos mm. Mm. Mm. Som hette Växtverket. Så var det. Så. Ja. Och, och, och innan dess så hade ju liksom. Och då hade vi. Då, det var först då som vi hade en dedicerad resurs. Mm. Annars så låg du på mitt bok. Ja, mm. så, så jag förstår ju att du har träffat en massa roliga människor. Mm. Galna människor. Hemliga människor. För det, det är ju så. Alltså. Jag tycker att de mest fascinerande människorna att träffa det är uppfinnare. Mm. För de har lösningen på allting. Ja. De är har ett enormt självförtroende och är superhemliga. Mm. Så, så det har ju hänt några gånger att man liksom inte har kunnat gå vidare. faktiskt de är, så, de är så rädda för att släppa informationen. Ja, Och det är ju synd. Det där försöker ja. vi få fram och förklara för dem att eh, det är inte så himla farligt. Och, eh, Oftast på till exempel våra utbildningar och andra nätverksträffar så tycker vi och försöker uppmuntra dem då att berätta för andra vad det är de vill göra. Mm. Eh, därför att sannolikheten för att någon ska komma där och, och sno en CD är väldigt, väldigt liten. Mm. Eh, och när man berättar ja, men då får man ju oftast väldigt bra tips från andra eh, så att det här nätverkandet mm. är... Väldigt Men är det inte så? En uppfinnare behöver ju inte vara liksom den företags... Alltså uppfinnaren kanske behöver hjälp för att omsätta mm. den här fantastiska idén till något verkligt och något vinstdrivande. Mm. Liksom mm. Sådär. Mm. Så, så alltså, uppfinnare är inte kanske... lika med entreprenör. Ja, om man precis, säger så. Ja. Alltså det, Vi har ju mm. några sådana som är liksom sådana superentreprenörer som också har en idé. Men ofta mm. så är det ju så att det är ju en uppfinnare i kombo med, med en duktig affärsman ja. eller kvinna. Mm. som, som faktiskt. Och där har vi en uppgift när det gäller matchning. Ja. Det är ju mm. mycket det vi jobbar med mm. också. Mm. När, vi träffar, när man träffar en här riktig entreprenör och jag sitter med någon och ser att ja, men det här är en människa som har en massa idéer och verkligen ja. brinner för det. Och Ja, och vill fram. Men då försöker jag hitta. Finns det någon som, som jag vet som har en bra idé? Sen kan det ju vara att den här entreprenören också har bra idéer. Men ofta är det ju med de här människorna att de har många. Men mm. att ja, men har man tio idéer så kanske en av dem. F skulle, skulle kunna funka. Ja. Så att, eh, jag gillar den här kvantiteten. Ja. Kom med en massa. Och, och så får så. ni vaska. som alltså vaska guld. Men du Dina. Eh, du är ju en av hur många affärsutvecklare i Sögenspråkssystemet är ni? Är det mm. en i varje kommun alltså det är ju, eller hur är det? Är det, ju, det är ju en i varje kommun. I Jönköpings I, län. Ja. ja förutom i Jönköping. i så är, okay. Jönköping är det ju ett större gäng. Ja mm. precis. Okay. Så alltså uh -huh. de är ungefär tretton. 12, 12 plus 13 blir det ungefär, typ ja, ja, 25 precis. personer. Ja, ungefär. men det är så, här, mm. så många. Ja, ja. Eh, för där jobbar de med lite olika eh, saker. Vi har ett inkubatorsprogram, vi har ett projekt som heter Project Runway. Uh -huh. eh, där vi har ett helt gäng. Uh -huh. Så att det, hela, det vi du frågade lite innan var Science Park. Uh -huh. eh, vi jobbar för fler företag, för uh -huh. fler entreprenörer. Vi vill se fler tillväxt företag, vi jobbar med innovationer mm. så det är lite det som är vårt mål, att Jönköpings län ska vara ett sånt län, ska man driva företag och har, då ska man göra det i vårt län mm. Mm. Mm. Ja, det är så det är Ta oss med på en dag då Ta med oss på en arbetsdag eh, Ja, oftast eh, har jag i alla fall två, tre eh, rådgivningsmöten inbokade mm. Eller coachmöten Coachmöten, ja mm. men så är det ju mm. faktiskt mm. Ja Eh, så att, ja, för det, är, det är en ganska stor skillnad, eller hur? Ja, ja det är det. Eh, jag är ju affärsutvecklare som jobbar på ett coachande sätt. Mm. Eh, vi har en stor skylt där det står att eh, på gymmet heter det personlig tränare. Hos oss är det affärsutvecklare. Mm. Så det, det, är, det är lite så. Mm. Eh, jag brukar tänka att det är inte jag som har svaren utan det är den människan som sitter med eh, idén. Liksom. Ja, precis. Mm. Mm. Så att när man kommer in till mig då vet man att all fokus kommer ligga på den personen. Mm, mm. Eh, så det är jätteviktigt för det är de som har svaren. Jag är där för att ställa frågorna eh, och stötta och coacha. Mm, eh, mm. Men det är de som ändå kommer sitta där bakom ratten. Är det väl. Mm. Eh, ja, ja, ja. Precis. ja, precis. Det är lite, ja, men... lite katalysator. Mm, för mm. det är väl det man vill också. att Man, man vill att startuppen ska gå fortare. Att alltså man ska mm. komma Snabbare fram till att man liksom tjänar pengar om man, mm. om man är lite krass liksom. mm. För det, det är ju oftast där de här två första åren är man som mest sårbar mm. som företagare innan mm. det liksom, om man vet om det riktigt bär, och om mm. man genererar tillräckligt med, med, med intäkter för att mm. täcka sina kostnader. Mm. Samtidigt men, så behöver man ju göra ett ganska grundligt arbete ja. till en början. Det är ju helt beroende på vad det är man ska göra. Mm. Är det en affärsidea som, som kräver en stor investering, eh, kräver stort kapital till att börja med? Ja, men mm. Då behöver man tänka ett extra varv och se mm. hur kommer det här gå. Mm. Men, Innan man tar ekonomisk personlig <hör> risk då? Du, ja, va? precis. Mm. För att, eh, ibland är det ju så att man måste ge sig in på heltid direkt och ja. vågar man då säga upp sig från sin anställning och mm. det här tryggheten, beslut, hur ja. ser familjesituationen ut och så vidare. Ja. Så att det är ett stort beslut. Du, vi går tillbaka till din arbetsdag. Oftast mm. har du två coachsamtal. Mm. Ja. Ja, hur, hur kan de se ut? och hur, hur, Vad kan de innehålla? Mm. Eh, oftast så bokar jag in ungefär en timme. Mm. Eh, och då, ibland så har jag ingen aning om vad det är de vill, nej, så att nej. jag vet inte alls hur jag ska. Nej. Jag behöver inte förbereda så speciellt nej, mycket. Precis, utan jag, det sker under själva mötet. Ja. Eh, sen är det ju så här att man behöver inte vara förberedd. Vissa kommer dit och eh, har gjort en massa ja. eh, innan. De kanske har en affärsplan har drivit företag innan. Mm, mm. Eh, så då, då är det ju så att vissa bitar hoppar jag över ja, de finns på de plats. redan. Mm. Ja. Och sen så finns det faktiskt den här gruppen som kanske bara har en idé men inte har tänkt längre än så. Till att börja med beror det helt på då frågar jag var, varför är man där mm. eh, vad har man för förväntningar. Uh -huh. Det är också svårt att veta för att många känner ju inte till Science Park och nej, vad vi precis, kan nej. hjälpa till med. Nej. Så att där börjar jag då eh, prata om vad uh -huh. det är jag gör att eh, jag är för att stötta dem, att hjälpa dem hitta rätt affärsmodell för sin ja. idé. Mm. Eh. Och är det så att man inte vet riktigt vad man ska göra, men då är jag därför för att reda ut i det här och lyssna fram. Har ni en metod inom Spark-systemet som ni mm. liksom använder av? Liksom? Ja, vi har, eh, det har vi. Vi har en modell som heter NABC, där man tittar på need benefit- mm. ja. Vad de nu heter. Ja, ja, ja. ja precis. Det man, man gör en första check. För jag brukar säga att det är ju ingen idé att sitta och skriva en 40 sidor lång affärsplan. Det, det räcker att göra en, en snabb check för att se är det här någonting som är värt att gå vidare med. Så det finns det, och sen finns det en modell som heter. BMC, Business Model Canvas, där man går lite djupare in. Vad är det man ska göra? Vad är affärsidén? Vad är det för värdeerbjudande? Ja. Vilka är ens kunder? Hur ska man ta ja, oh, bla betalt? Så att jag brukar presentera de här idéerna eller de här modellerna. Mm. Eh, och, och därefter. Se och och BMC känner den är väldigt mm. beprövad och fungerar ju ja. verkligen. Ja, också. det gör den faktiskt. Ja, men det är ju fantastiskt vilken hjälp man som privatperson bara att som har den här idén. Och, och vissa kan ju också vara så här. Bara, ah, men jag, skulle, jag är nog inte en, en person som ska vara anställd. Jag ska, jag ska vara min egen. Alltså man är en sån personlighetstyp. Mm. Men man, har inte, man är inte så påläst inom företagsekonomi. Eller marknadsföring. Det är ju massa bitar som behöver sitta om man ska ta det här steget. Mm. Och bara kunna komma till det och bara få den här hjälpen. Att du ställer de här rätta frågorna. Mm. Bara de här förväntningar, Vad är min drivkraft? Vart vill jag komma? Det här är ju mm. jätteviktiga saker liksom, att verkligen få svar på. Det är ju lätt att man också liksom lura sig själv tänker jag att man är så entusiastisk och man tror så mycket på sig själv och på sin idéer mm. så man liksom bara hoppar de här viktiga fakta och mm. ja, så frågar man sin mamma är det här bra ja älskling ja, bara ja. Kör, bara ja. Kör. Ja. Ja. men du vad kostar det för, för det om man vill sitta och dig en timme då Eh, ja, ska vi se här hur det kostar. Ja. Det är gratis. ju faktiskt kostnadsfritt. Ja, det är ju helt. Mm. Säg det. Ja, det är, det är helt gratis, ja. gratis. Att komma ja. och Lipp, prata med mig ja. Ja. och få coachning om ja. man vill starta företag är helt gratis. Ja, det är fantastiskt. Och det här, alltså, jag tror inte transporterna fattar det här. Då. Eller ja, det, kanske, det kanske gör. Men jag, jag har ju den förmånen att jag har ju jobbat i två län. Ja. Och det är så så stor skillnad mellan Östergötland mm. och Jönköpings län. Mm. Alltså i synen på företagande och hur det allmänna liksom riggar för att hjälpa företagare. Det är inte konstigt att Kamprad kom från Småland, Nej. om man säger så. Nej. Men yeah. rent det det? alltså det tänker Linköpings universitetet de har. är det så är det akademiker styrt mer Är det det som spelar men alltså, om man tittar alltså, det om? här kan vi prata jättelänge om för det här ja, är rätt sant ja. Om man tittar på hur mycket pengar Östergötland, Region Östergötland mm. eller landstinget Östergötland eller vad det nu heter mm, på mm. den Hur mycket pengar man har pumpat in för att för att skapa ett bättre företagsklimat. För att skapa ett bättre företagande. Så är det mycket, mycket mer pengar än vad Jönköpings län någonsin har pumpat in Aha. i det här systemet. Men man får ändå inte fart på det. Okay. Och då, jag kommer så långt i min analys. Ja. Jag tror att det har med grundvattnet. <går> Nej jag, jag, <går> jag, men alltså det, det har någonting. Det, det, jag, kan, jag kan ta ett exempel. Mm. Vi, vi, ska, vi trycker en tidning nu för, för mässan, mm. Och det, jag trycker den jag har, jag har liksom tagit in offerter och så här. Mm. Och, och jag trycker den i Jönköping. Det rimliga hade varit att trycka den i Linköping. Men mm. jag trycker den i Jönköping. För den min speaking partner på, på det här stora civiltryckeriet mm. fattar vad det är frågan om. Mm. Alltså jag förstår liksom mm. hur jag sliter dygnet mm. runt för att hålla tider och alltihopa. Va? Mm. Och, det, och, det, och liksom hör av sig och stämmer av. Och såna saker mm. ja, Man upplever inte samma... Alltså det, nej men jag kan bara känna att det, det, det är någonting. Ja, och det ja. kan inte bara vara dialekten för den är ju inte så kul. Nej. Jag vet inte, men man pratar ju om den här andan som finns ja. liksom entreprenörs i i, i Jönköpingslän och smål. Vi sa ju det att att Gnosjöandan är lite starkare i Tranås än i Gnosjö så Ja, det var, det var roligt ja. Ja, så att, men, mm. ja, men det är ju men om man, om man då om vi då pratar om det. Vi pratar om det här med ärlighet, just det här med, med att man, ja men mamma säger det här jättebra. Ja, precis. Hur, vad, hur vad har du förhållningssätt där då? Om du känner liksom att när jag snälla människa, det här. Är, mm. Du behöver backa tillbaka. Eller, alltså. Och det är det här vi återkommer till det här återigen coachande arbetssättet. För ja. en av de vanligaste frågorna som jag får är. Tycker du min idé är bra? Ja. Mm. Och där får vi akta oss och se ett. Det är ju livsfarligt, eller mm. Ja. Så att jag svarar helt enkelt Nej. inte på det. Eh, utan det får de klura ut själva mm, mm. Eh, genom att jag ställer de här frågorna. Mm. Eh, det finns faktiskt någonting som kallas för demantest. <går> mm, <går> lite kul att, okay, att, ah, att du säger ah, det, ah. mamma. Eh, ah. Men det här att man har eh, folk runt omkring sig som tycker <går> att ja, men det här är jättebra och det här är... Ah. Eh, kör, kör, kör. Eh, ah. Ja, precis. Och, eller tvärtom kan det ju också vara att man har någon som är ja. lite orolig. Ah. men gör inte det. Nej, precis. Eh, så att, och här hos mig då, då kan man få en objektiv. Även om jag inte säger att det här är bra eller dåligt men jag presenterar de här modellerna jag presenterar ja. ett annat sätt att tänka ja. så att man kan luska fram ja, det visst här. det här är spännande det här för vi ska prata om nyföretagande taget, alltså vi är lite kassa mm. på nyföretagande i Sverige rent generellt och och det har, ff. men det har att göra lite med att vi har det så bra också mm. så vet, ni, vet ni vilket land som har mest nyföretagande i hela, i hela världen Nej. Ang Angola Angående. Ja. anledningen till att det är så här, det är inte att det finns jättemånga entreprenörer, utan det är för att det är tvingande. Ja, okay, alltså ja. för att skapa försörjning så måste ja, för att jag att så måste, Och det här ser vi ju i Sverige också, inte minst bland nysvenskar. Ja, så är det, alltså de är träffar ju väldigt ju, många. Eller de alltså vad vill jobba, men de, de, får, inga, de får inga jobb, Då får de får skapa jobben själva. Ja. För många är det ju ett väldigt bra sätt att komma ut i arbetslivet. Mm. Det gjorde ju mina föräldrar. Ja. Ja, de startade företag efter att ha varit i Sverige i två år. Ja, ja det var helt fantastiskt. Det var faktiskt första gången som jag kom i kontakt med nyföretagarcentrum. Ja, okay. Där fick de hjälp och stöd och de fick bidrag för att komma igång. Ah, du ser Så att sen, ett företag som de drev sedan i 18 år faktiskt. Ja åh ah, vad för. spännande ja. och så sitter du nu och kortsätter nål igen ah exakt så går på det. Ah. Mm. Alltså, Janne du ser lite sug på att köra en löp jag, <laughs> jag tänker om jag, ja, jag tänker så här, så kan de, så kan hon fylla på kaffe hemma sådär ja. mm. på tår. så, så fortsätter vi yes. prata med Dina. absolut nuförtiden det är fränt Is it room, chillin' <skratt> Lyssna på fredagsfrallan morgontid Radio Talkshow här på Hits FM 97,8 som med Janne Holmbom och Johanna Lind. Och vi pratar nyföretagande och jag sa det där om Angola. Och man, man kallar det för entreprenöriell aktivitet. Och då mm. mäter man i 18-64 år och, och, och företag som är under uppstart eller yngre än 42 månader mm. och där, är, liksom, där ligger Angola på 40% och i Sverige är det 6% så vi, ligger, vi ligger verkligen i botten ja, ja. men det är för att vi vet, vet det, det, det finns, finns det arbete här och det är ganska, man är ganska trygghetsnarkomaner rent mm. generellt för det är ju så att en företagare har om du tittar på en livsinkomst så har en, en företagare ungefär 22% lägre livsinkomst så det är klart att det, mm. i Sverige är det andra drivkrafter än det här, inte bara utan det, mm. alltså det, det är många som gör det bara för att alltså det finns inget alternativ mm. men för, för många som startar företag i Sverige så, så finns det andra drivkrafter än att tjäna pengar mm. Och, och faktum är att många av de här drivkrafterna det är liksom det här, de, de delar samma mål som en kommun. Alltså att mm. man, Det ska finnas någonting att göra men man vill vara med och utveckla samhället och massa sådana saker. Så det, är därför, det är därför kommuner i mycket större utsträckning borde liksom ta hand och gå hand i hand med företagare. Mm. Samtidigt som det finns en bild här liksom att företagare, det är sådana som Bert Karlsson och... och ja, men det finns ju alltid och, sådana här superentreprenörer Donald Trump, det är en företagare. Ja. Också, Nej, men här tillväxten är. startas ju, en, en kommuns tillväxt startas i, i näringslivet, det är ju min fulla, fulla övertygelse. Ja. Men du, dina, det här med mm. drivkrafter är rätt spännande, det måste du ju stötta på, många olika, när mm -hmm. du träffar mm -hmm. dina klienter eller kunder. Ja. Kan du, vad är, vad, vad, brukar, vad driver människor? Eh, det är intressant att du nämnde det här med samhällsdriv, eh, för det är ju faktiskt så att väldigt många av dem jag träffar, de ser behovet som finns i vår kommun. Mm. Det är oftast de idéerna. Mm. Sånt som man tycker saknas. Det kan vara till exempel ja, men inom handel att man ser butiker och restaurang utbud mm. och så vidare. Mm. Tjänsteföretag. Och man annat. ser en lucka någonstans. Som man ja, liksom. mm. precis. Och många, många som kommer till mig och som startar företag, de utgår från det här behovet. Man ser, vad, vad är det som Sakna. Sen finns det en annan grupp också som tittar. På vad är det som man är själv intresserad av och brinner för? Ja, just det. Jag, vill jag gör något jag tycker om. Är det nytt med de här konstnärerna som, som tar sin hobby ett, ett steg vidare? Ja. Absolut, mm. det är det. Mm. Mm. Mm. Men du, du fick, det plingade i din telefon nu under pausen mm. så var det en underbar man som sa så här, du får inte berätta om dina casear. Ja, nu då pratar vi case ja, nu, sa, nu. Nu, <laughs> tack för att du påmer oss. Nej, ja. nej, men det, är ju väldigt, det skulle du ju aldrig göra. Du är ju så nej. extremt proffsig. Men det är ju så att du, du jobbar ju under sekretess. Mm. Kan du inte berätta lite om det? Eh, jo, det gör jag. Jag har ju strikt sekretess och det är konfidentiellt. Eh, det betyder att när man kommer till mig så kan man känna sig trygg. Med att det här kommer inte ut någonstans. Nej. Och det där håller vi jättehårt mm. vid på ScienceBark. Mm. Vi tycker det är jätteviktigt mm. att folk känner sig trygga. För det kan ju vara så att man har någon idé som man faktiskt inte har berättat för någon i sin Nej, närhet precis. också. Mm. Man vågar inte riktigt. Man kanske tycker om ja, att man blir dömd. Och mm. vågar. Ja, för Så fort man uttalar det högt för någon säger att man berättar för sin omgivning ja, men då är de här förväntningarna ja. någon mm. kanske frågar men du, hur går det med ditt företag, har Precis. du startat och så känner mm. man pressen för det kanske bara var någon idé man hade, man, ja. man ville inte gå vidare och sådär mm. rädslan för att misslyckas och sådär ja, eller någon som säger nej det funkar aldrig mm. och så liksom mm. försvann det där lilla självförtroendet, som man kanske hade pumpat ja. upp liksom. mm. och då tycker jag då, då, då, då, kan vi inte bara lägga på en komponent till som är så himla bra också i oss för det är klart att som på en liten ort som Tranås så är sociala kontrollen stor, stark. Mm, mm. Och det är klart att det hände mig många gånger att när företagaren i kris kom till mig, så var det för sent. Mm. alltså hade du bara kommit tidigare så hade vi kunnat ha gjort någonting. Men nu är det liksom nu, när bankerna har flaggat att vi säger upp krediten, då är det liksom så. Yeah. Och, och det här var ju det som egentligen bidrog till att, att uh, företagsschuran startades mm. i Jönköpings ja, län. Mm. Och, och Göran, jag tror Göran kvar fortfarande, kvar ja, strömmet. Ja. Mm. Det är, om vi pratar om hemliga personer ja, så gör ja, precis. ja, precis. Och det var och det ja. var så bra då. Och det, och det, det, tänk om du nu sitter och lyssnar och så du och så är det lite down orolig. just nu du är lite mm. orolig. Då ska du ta kontakt med företagsjouren. Mm. Du kan självklart ta kontakt med United också för de har man också sekretess. Men, men, men det schyssta med företagsjouren är att Göran han sitter i Jönköping, han har inte han har inte nått, nått här, här med någon granne Nej. eller något sånt där. Va? Mm. Och, och då, då, kan man, då kan man faktiskt... Han är skitduktig. Eller, eller de mm. är jätteduktiga. Mm. De har löst en massa saker och mm. räddat både arbetstillfällen och massa mm. pengar. Eh, för grejen är... Man vill hålla masken. Hur går det? Mm. Ja, det går bra. Sen när man träffar mm. folk på stan så Och så vet man. Sover man inte på nätterna för att man mm. får jävla inte ihop det. Mm. Och så här är det ju. Mm. Alltså det, det är också en sak som vi glömmer bort. att Om vi tar alla aktiebolag från det första aktiebolaget som registrerades i Sverige. Och så, mm. så slår vi ut alla. Och så, och så räknar vi ut någon form. Hur länge är medellivslängden på ett aktiebolag? Mm. Och så tänker man så här, oh, Eriksson och SKF mm. och så. Det, måste ja, det, ju måste vara, vara såhär, det är tolv år bara. Ah. Mm. Alltså så alla företag som är äldre än tolv år de har liksom passerat mm. det som är, är, är snittet. Mm. Så, så eh, företagsskoren är ju liksom i andra änden. När det inte just nu fungerar. Mm. Men du är inte så Dina, nu, nu att man även kan komma till dig om det är så att man har drivit företag mm. ett tag, men att det börjar liksom körva ihop sig. Så sitter du väl på verktyg och metoder för att hjälpa dem? Ja, absolut. Ja. För det är ju så att förutom att sitta och jobba med dem som vill starta företag så är jag ute på företagsbesök också. Mm. Och, och etablerade företag kan ju också ta kontakt med mig. Mm. Kanske i steget innan man hamnar i det här att innan företag företagsjordar om man ser så. Ja, men ett eh. företag måste ju gå igenom olika faser, det är som en uppstart. Mm. nystart. så måste ju alltså, ah, ja, ja, så, ja, mm. så då inför varje ny man befinner sig i en ny fas man känner sig vildrådelse mm. jättebra för att det jag fick liten insikt när, jag, när vi var kollegor på United var att du och dina kollegor i Science Park nätverket ni är otroligt alltså Vä alltså utbildade och kunniga in i de här frågorna. och är iväg på väldigt mycket spännande aktiviteter och ni teambildar väldigt mycket för ni har ju också hjälp av varandra. Mm. Så om mm. du stöter på någonting i Tranås någonting som du själv kanske såhär, får riva lite mm. i hårbotten då har du ett fantastiskt Fantastiskt nätverk mm. alltså i form av kollegor som mm. du är så tajt med som du kan bolla med under sekretess givetvis. Mm. Så det är ju inte bara att, att en Tranåsbo har tillgång till dina utan bakom dina Precis. står ju, det nej, finns ju nej, hur men det, mycket, mycket det, det, som är det briljanta, och det, det som är det briljanta som mm. Och det är det som var så jävla bra att man liksom utlokaliserade det. det. Det är klart att man har helt annat... Man, näringslivsstrukturen i Sävsjö ser helt annorlunda ut än vad den gör mm. i Habo mm. och det är klart att om man då tänker sig kolla hela den här kunskapen jag, jag menar i Sävsjö har man väl jättemycket kunskap om logistik vad gäller timmer mm. jag på säga, eller något mm. sånt där ja. med, med mm. den här. Och, och på andra ställen så har man jag menar Gnorsjö har man ju en jävelsk kunskap runt ja, det man sysslar med där det är, det just, är verkligen ja. fränt alltså. och just det där att man har lyckats få ihop alla mm. coacher också mm. Yeah. Och Det är det jag försöker fånga upp också när jag är ute på företagsbesök. Då berättar jag om Science Park och alla erbjudanden som vi har. Mm. Jag nämnde ju här innan ett projekt som heter Project ja, Runway. Ja, det är så spännande. Ja. Och det är ju ett projekt som jobbar med innovationer i företag. Mm. Så att När jag är ute, på ett. jag besöker ett ja. företag i Tranås. De berättar om sin verksamhet och jag berättar om Science Park. Om det här projektet och frågar dem, skulle ni vara intresserade av ett besök från det här? Mm. Project Runway gänget. Mm. Mm. Ja, men absolut. Det är de flesta nappar på det. Då åker mina kollegor från Jönköping ut. De gör en inventering runt om i länet mm. för att fånga upp de här företag som är intresserade, mm. eh, som har. Eh, vi brukar kalla det idéer i byrålådan som mm. de plockar fram. Mm. De flesta företag har ju det. Ja. Men speciellt i de här tiderna, det har, varit, det har gått bra för dem. Det är liksom högkonjunktur, ja. de har så mycket att göra. Så de plockar aldrig fram det här ja. Ja. på grund av tidsbrist. Mm. Men samtidigt försöker vi göra dem medvetna om att ja, men snart kanske det vänder. Alltså mm. ni kommer behöva, det gäller att tänka ja. långsiktigt. Mm. Och ett, det största kravet för att komma med, för som sagt, det är ju en inventering och alla... Kommer Kommer ni inte med. med. Nej. Nej. Nej. för vi, sen lägger vi väldigt många timmar och mm. resurser i ja, vad det gör här. Ni på, vad är det här projektet då? Eh, alltså vi som sagt vi jobbar med innovationer och säger att det är ett företag. Det största kravet som vi har det är att det ska finnas en tillväxtvilja. Ja. Så att om företag säger vi har idéer och vi vill gärna växa och de går med i projektet ja, men mm. då tillsätter vi en massa resurser. Mm. Eh, och så sitter vi och hjälper de helt enkelt och då det kommer de här, här idén. Ja. ja just mm. och då kommer de här affärsmodellerna in ja, igen. Ja. Och vi ser, finns det någon efterfrågan på marknaden? För det kan ju vara så att när vi går igenom den här processen med dem, att vi kommer fram till att Nej, men här är en stor risk. Vi rekommenderar inte. Så att här kan vi lämna en rekommendation. Då finns det en analys ja. Liksom, bakom. Ja, ja precis. Så, ja. Mm. Eh, sen har vi till exempel så, något som vi kallar för innovation race. Mm, just det. Som mm. är väldigt spännande. Det ja. finns race till exempel på 48 timmar. Ja. då samlar man ihop, mm. man typ låser in är är ja. företaget. Ja. är big brother fast med hjärnan. Ja, ja men ja. precis. Ja. Men det intressanta här är att vi samlar sådana här viktiga intressenter i företaget. Man har företaget med anställda på inom en massa olika områden. Och, ja. ja, precis. Mm. Eh, sen tar vi in studenter, vi har en spark. Ja, ni vi har, in lite, ja, ja, vi har deras, gritan, deras ja. leverantörer, ja. deras ja. kunder, alltså alla som kan bidra på något sätt. Ja, okay, ja. Så att när man sitter och utvecklar den här produkten men då vill man ju titta på vem ska leverera delarna. Ja, ja men då ja, sitter okay. leverantören där. Ja. Hur ska kunden tänka? Kunden sitter ja, där, studenterna ja. Ja, sitter. Ja, Så att, Aj, liksom, ja men Det är helt, helt ett, häftigt Ett, ett kosmos liksom. ni inte ett race utan vi har kört på andra ställen det skulle vara kul att studenter och tuck så och det så spännande ja men så kommer du att tuck fanns ju det här vad heter det design ja som, som, som Eva Boström var mamma till. Det var ju jätteroligt. Designbyrån. Det var ju ah. det var någon Nej, de kom ju någon sommar. Ja, mm. de ah, just det. Det var jättekul. Ja, det var också företagen arkitekt, i er alltså. ja Arkitekter och ja. alltså, massor av spännande grejer. Ja, ja, det måste vi googla på. Eller försöka som jag när, när jag pluggade Uppsala så, så skrev jag pff, kanske var byuppsatsen eller något sånt där. Om avknoppning. Ja, just det. För det är också en sån grej som man ska tänka på som företagare att, att säga att man kanske har fyra mm. stycken ben som man står på. Och egentligen kan man säga att det fjärde benet, det är mer en dansk kund som har frågat efter det. Mm -hmm. Så att det sköter man lite så där styrmodligt för det är egentligen mm. de där tre benen som man, mm. allting bygger på. Och då kan man tänka sig ah, men du. Låt någon av dina anställda eller någon annat, ta över det här fjärde, fjärde mm. benet, och låt dem kanske få, eller henne få driva det som. Fritidsföretagare hemma i källaren ett tag för att prova på, jobba vidare på kvällarna och sen mm. utveckla. Mm. Och sen kanske du har någon, någon liten payback i form mm. av uh, royalties eller vad det nu mm. kan vara för någonting. Mm. Men helt plötsligt så har vi skapat liksom ytterligare ett företag mm. för den där, det som den där danska kunden frågade efter. Det var jättestort i Belgien också ja, och marknaden var egentligen Tyskland för ja. den där produkten. Mm. Men man, man är så nöjd med det man har. För så är det ju i Sverige att mm. de flesta mm. företag är ju väldigt streamlinade. Mm. Alltså vi. Alla har att göra. Det, mm. det är väldigt få på ett företag som sitter på bänken och säger så här, om jag får något att göra. Utan vi är ju platta i våra organisationer. Mm. Mm. Alla har jävligt mycket att göra. Mm. Mm. Alltså jämfört med, jag kan jämföra med Frankrike där är det ju en som sköter stämpel ja, liksom, just det. <laughs> och resten ut <är> och demonstrerar <laughs> med traktor. <laughs> ja. Men du Dina någonting som, som ni eh, har haft är ju den här idétävlingen mm. har ni haft några gånger. Är det någonting mm. som ni kommer känna köra fler? Ja, absolut. Okay. Det, här har, det här är väldigt spännande. Eh, Idétävlingar kör vi runt om i hela länet. Uh. Eh, och eh, det går ut på att vi har lite draknästet uh -huh. aktigt, att uh -huh. det är en jury på ungefär fem personer uh -huh. med olika bakgrunder och det är Tranospersoner, tror jag va? Ja, precis. är det det här investerarnätverket uh -huh. som finns eller vad är det ja, eh, så? Alltså det är lite blandat uh -huh. eh, sådana som, som jag väljer ut som jag tycker att de, de här personerna kan bidra yeah. mm. så att vi har Science Park representant till exempel uh -huh. också mm. entreprenörer, investerare och andra mm. Mm. Eh, och då kommer man dit anmäler sig till tävlingen och har fem minuter på sig att pitcha sin idé. Uh. Och så får eh, juryn tio minuter som får lite längre tid på sig att ställa frågor. Uh. Cool. Ja, men och så har man chansen att vinna 10 000 kronor. Mm. Men sen kan det ju också vara så att någon av investerarna som sitter i djuren tycker att men, det här är ju en kanon idé. Ja. Det här vill vi investera pengar i. Ja. Alltså roligt. Vilka så att, vinnarna, är, är det hemligt med när vi har representerat vilka som har vunnit? Eh, nej, det här är, har, ju, de, har vi pratat om och sagt att de har vunnit. Ah. Eh, det, det var nämligen så här att jag eh, brukar vara rådgivare för... Rådgivare, här är jag rådgivare ja. för UF-företag. Just det. Så jag träffar en hel del studenter ja. och det är jätteroligt. Så då träffade jag ett gäng. Jag tyckte deras idé var jättebra. Så att jag uppmuntrade honom och sa att ja, men kan inte ni vara med i den här tävlingen? Ja. Så de bara, ja, men det här skulle väl kunna vara. Och de är band. Wow. Nej, shit det är cool. Alltså, Jag var så imponerad för det är ju inte lätt. Nej. Att gå in till den Pinchade här 25 minuter och så fortfarande. Vilka var som ja. satt i juryn, då? Det är mm. eh, nej, det är det inte. Vi ska se. Vi hade ju till exempel Johnny Hansen mm. som är styrelseordförande i Trondas United. Ja, Trons det nu. Ja. Mm. Eh, Stefan Wik på ja. Entiros. Ja. Eh, tidigare har vi haft Eva Sun. Men gud, kommer hon är uf lärare Ja, Eva var ja, Läraren. Ja, precis. Ja, precis. Ja. I eh, so en blandning. The Queen of, the the queen of, of you know. men Hon vann ju ett pris också JOAR för ja, bästa ja. UF-lärare Nej, men eh nej ja, men, men en, det en blandning. Ja, ja. Så. Ja. Mm. Oh, mm. Vad favoritfärg på skor? Eh, brun. <laughs> Dina? Svart. Okej. Okay. Här kommer röda skor. <laughs> Så Hits FM <laughs> Och Johanna Lind. Ja, Precis. Ja, han är inte det där för Nej. musiken. Slut. Ja, ni lyssnar på Fredagsföräldern. Det är morgontid i Radio Talkshow. Yes. Och det är mörkt ute. Men, mm. men, men, men kunskapens ljus brinner där inne i, i, i studion. Dina, det här är ju jätteroligt. Alltså, vilken mm. fantastisk. Fantastisk möjligt mm. att det för Tranbosborna att du finns. Vilken tur för dem egentligen. Ja, jag hoppas att vi blir lite alltså. ja. bara förlutsit nu, nu tänker folk så här. Okej. Okay. Hur gör man då? Alltså mm. om jag nu, om jag nu jag har en idé eller jag vill åtminstone ha ett första möte för att se om jag ska jobba vidare med min idé. Hur gör jag? Hur gör man det mm. praktiskt? ja, då kommer man upp till mig. Eh, oh. För mig är det jätteviktigt att det ska vara så låg tröskel som möjligt. Helst ingen ans mm. mm. att ta kontakt okay, med så mig. Det är drop-in eh, alltså. Ja. Så, jag så, det, så, så är det alltid. Det, det brukar bara vara syrianska frisörer som har mm. drop-in. Precis, här, men det har jag också. Alltså. Bosniska affärsmäglare ja. har också. <laughs> det. Har också drop-in. Ja, men det är perfekt. Alltså, du har, vet, vad heter det? Den här drop vad, du, vad startade du på fredag? Då var det verkligen drop Ja, eh, Ja, men onsdag, onsdag, onsdag eftermiddag var det är det drop Då är det drop på fredagar är det freelance friday. Just det, freelance oh, just friday. Ja, precis. Det tycker jag. Det ska vi snabbt snabbt nämna ja. och det är ju om du är en sån som pendlat eh, pendlar till jobbet och jobbar kanske vanligtvis i Jönköping eller Linköping det är så segt att pendla, då kan man på mm. fredagar komma upp och gratis sitta mm. i Uniteds lokaler och där är det så spännande för det möts ju också personer. Ja, det inte betyder inte att man vill starta företag, man kanske har ett jättebra jobb och som ja. man inte tänker byta ja, men men man, man, man mm. träffar andra ja, man eller ja. eller en mans företag eller sådana som precis. är igång och starta företag så att det är ju till ja, för alla ju... på fredagar 9 till 4. Ja, kommer jag ihåg att det var väldigt mm. trevligt när det mm. droppar in lite personer som fredag och, och satt så, och jobbade. Och så säger jag vän av morning. Ja, var, var ligger United då? Ja, var Ja vad ligger det? Mm. Mellan Lindex och Dressman finns det en ja, dörr som öppnas. Det är, öppnas. Ja, ja, det de är så, är så hemlig för säger man sig folk så ja, men det går in mellan Dressman och Lindex, ah. gå in där det är bara en väg. Nej men det finns ah, faktiskt inte ah, det, det finns är en dörr en ja. ja, ja. lite hemligt. Jag som och sagt ett par jag har ju ett par upp, ja, ja men alltså, precis mm. eh, och det är ju som jag sa drop in på onsdag eftermiddag men man kan ju dropa in andra dagar ah, också men då finns ah, det ju risk att jag sitter i möte och det är ju inte så farligt det bara ta ett visitkort och sen hör av sig sen. Rent generellt kan man säga att man företagare så alltid drop in på United också man behöver inte ens behöva starta något man kan ha ett också. ja Men du Dina, alltså, via Messenger så, så släppte du verkligen en så här första förstaside news igår så <laughs> var lite så här blyg som det kanske vi inte ska nämna. Men alltså, det här är så roligt. Du har blivit nominerad till årets ledande unga Kvinna. Yay. Stämmer det? Vad är det? Ja, vad det är så roligt. det är jättekul det. Det är jättekul det. vem står bakom tävlingen? Eh, bakom tävlingen? Täv... Alltså ju... tävlingen kanske lite hårt. Ja, ja, precis. Ja, ja. Eh, alltså, det är faktiskt en del av de som står bakom är Science Park. Jag ah. <laughs> eh, ah. ah. Undrar vem som har nominerat dina. <laughs> ja, ingen aning. Ah. Ah. <laughs> eh, nej, men, eh, Handelskammaren... Just och det. Så, så, ja. så att det. Och det är ju faktiskt så att vinnaren får en, en plats i handelskammarens styrelse under ett år. Oj, ja. vad kul! Mm. Så ja. häftigt. Fast ja. det är fränt och bara vara nominerad ja, men jag också, tycker, ja, jag. Jag. tycker det. jag. Bra tycker det. nominering. Ja. ja, men det är kul. Ja, men, det är kul. Ja, men och jag som har känt dig i några år, vi lärde ju faktiskt känna varandra på United. Du är en otroligt, eh, alltså du är så klippt och skuren för den rollen du har. För du är väldigt inlyssnande och väldigt sympatisk och extremt kompetent och hängiven där du håller på med. Så jag hoppas att säga det till er, att det är en guldgruva i Dina som, ja. som sitter på, på Storgatan. Ja, jag gör, gör det. Ah. Och, de, och faktum är så här att var tionde som du möter på trottoaren i Sverige är en företagare. Cool. Så ungefär så. Här. Det är li, li, en, lite drygt en, en kvarts miljon människor ah. som är som är företagare. Och det blir ungefär 10 och det är, ett Kan aldrig bli för många på att säga. Så, jag, det nej. Fler, så vågar Så våga testa idén. Absolut. Vet ni var vi har lite ökande av företagande i Sverige. Vet ni vilka det är som i, I vilken bransch eller vad menar nej, du? Nej, vilken typ av människor som i större utsträckning startar företagen? Ja Det måste vara en nyanlända. Nej, ja. det, det, det är i och för ett rätt bra svar för att det, de, är ju, de är ju jätteduktiga på att starta eget företag. Ja. Men, men det är faktiskt sådana som har nått pensionsåldern. Mm. I större utsträckning. Alltså så, ja men alltså Folk är ju vi är fortfarande vi är kvar pinka, där, liksom, liksom. att man ska mm. liksom, mata du. Men, men vi lever ju vi 20-30 år mm. längre. Så det är klart. Ja. Man, var, ska, var ska man lägga sig ner och det? Det liksom. tycker jag låter så spännande. För de här personerna sitter ju på väldigt mycket erfarenhet. Jag kanske inte alltid har den nyaste kompetensen man säger, men de sitter Nej. på otroligt mycket ja. erfarenhet och kan bidra med väldigt mycket. Det Och det sagt man säkert så tror jag att vi är på väg bort ifrån det här det har ju varit en åldersdiskriminering nästan, mm. alltså mycket i media så handlar det om mm. att man ska vara jävligt ung och mm. sådär, man ska vara 20 år man ska vara 20 år ha 20 års arbetslivserfarenhet. Man ska vara duktig på att jobba ensam och mm. fungera fungerar väl i grupp. Ja, Eller typ. inte så ja. brukar stå i de här. Känner du hur det träffar? <laughs> nej, men jag, mitt, när jag klev in på arbetsmarknaden det var ju faktiskt under till och med sista året på universitetet. fick jag mitt första jobb. Då började jag jobba som journalist. Och där tyckte jag länge att, att åldern var emot mig. Ja. det var det ju ja, tvärtom ja, så, tycker jag. att man var jag Det var både ja. att man var ung tjej och sen så, men, ja, men ung var nog värst. Ja, ja. Tjej var ju inte heller alltid bra. Nej, men ung ja, var ja, nog nej, värst. Ja. Så det tycker jag var skönt att man blev äldre. För det var mycket som släppte där när man skulle göra intervjuer och mycket myndighetspersoner och sådär så var det. De utgick från att man inte kunde nåt. Ja. Oh. Och så tänker jag så att, alltså, de som sitter där hemma men inte ska väl jag? Och då tänker jag så, här, jo men. Om just alla andra kan så kan du också. Alltså det, det, du är, det, det, det är liksom inget konstigare. Och grejen är ju faktiskt att vi har ju ett system i Sverige att man får ju faktiskt misslyckas också. Vi mm. har ju konkurslagar. Mm. Alltså, det, och det, där, det är också en viktig del i hur man bygger upp sitt nya företag så att man, så man tillser så att man. Faktiskt också kan på något sätt liksom Slicka såren mm. när, när det som jag vill prova inte fungerar mm. så, så att man, det, Och det där, då är det jävligt bra Att ha någon att bolla med mm. Så man liksom inte gör alltså, alltså du belånar allting Och beter sig på allting och, mm. alltså det, för, för det behöver man inte man, man, man, Det är klart att man riskerar Men man, framförallt ja. riskar mm. man sin tid Precis. Och vi, jag tror att vi där behöver vi också Lite fler förstående Arbetsgivare som Absolut. ser värdet i arbetstagare ja. som starta mm. företag. Mm. Att kanske precis. låta dem gå ner i arbetstid ja, för att testa sin idé. Ditt, eller, alltså, ja. Arvist, arvist. ja, precis. Men generellt det här liksom att rädslan för att misslyckas kan ju mm. hämma människor på, på många, många det. sätt. Det behöver ju inte bara vara så att starta företag. Eh, och, det, det är, och det är ju... När man hör det så blir man alltid lite bekymrad. Mm. Alltså att just det här att, våga, att det, det gör ingenting. Det kanske inte alltid blir som man tänkt sig. Eh, det behöver inte bli sämre för det eller så blir det inte bra men då har man i alla fall försökt. Sen behöver inte alla starta företag mm, nej. men alla kan pröva sin idé tycker mm. jag. Ja. Ja. Eller hur? Ja, ja. Absolut. absolut. För det kan till och med vara så att du har en jävla bra idé, men du är inte intresserad av att starta företaget. Ja, men då... Då kan dina hjälpa till också, mm. eller hur? Precis. Mm. Sen är det ju så här, jag vill bara nämna en sak till då. Förutom det här som jag har sagt hittills att jag jobbar med. Det är ju att jag också ordnar en massa intressanta inspirationsföreläsningar, utbildningar och så Just vidare. Det. Så det tycker mm. jag att man också ska ja. ta till sig Ja. Så följ gärna United på Facebook. Mm. För där lägger du ju ut när det är. Mm. Och de här näringskompaniluncherna är också jättespännande mm. och inspirationsför... Du höll ju någon det för att våga starta företag. Hette ja, väl det. Den här. har den varit? Alltså den här var Jonstads och det ja. var riktigt. Riktigt bra. Ja, kul. Eh, och det var helt otippat tema. Man tänker, hur hör det här ihop med starta företag? Men det var faktiskt en tjej som jobbar med motiverande samtal, det här som kallas för MI, eh, används inom terapi och hjälper folk till exempel att sluta röka eller börja träna eller vad det nu kan vara. Eh, så det är ju ett eh, förhållningssätt så. Eh, och hon jobbade med någonting som. Hon presenterade olika metoder, bland annat en som heter ambivalenskorset. Och det här var alltså till för människor som står mellan något val, alltså man, ska man starta företag eller inte mm. eh, och då så presenterade hon bland annat det här ambivalenskorset, man ser mm. förra nackdelar med att starta förra nackdelar med att inte starta så mm. att, eh, man fick lite hjälpmedel där för att eh, ja, bena ur vad det är ja, man, okay. man vill ja. eh, så det var riktigt lyckligt ja, var spännande ja. Janne, vilken fråga befinner du dig i något ambivalenskors just nu, har du något sånt där, ska jag eller ska jag inte? Alltså, vilken bra fråga. Jag tycker jag har det hela tiden. Mm. Jag funderar på, liksom, ska jag sluta träna och bara röka? <laughs> <laughs> ja, <just. laughs> ja, nej, nej, men däremot så står jag här att jag skulle vilja fortsätta prata men, men mm. tiden är ute mm. faktiskt. Så vi får säga stort tack. till mm. ja, ja, att du kom. Det här blir en uppföljare tror jag. Vet det, någon gång under nästa år. Måste vi liksom se vad som har hänt ännu mer i ja. sparksystemet. Mm, Stort tack för att du tog ja. din tid innan eh, Tack, tack. Jättekul. Du, Innan vi slutar ja. så tänkte jag Nu är det dags för reklam mm. Mm. Eh, Nästa eh, fredag mm. Då sänder vi inte eh, Nej då får framman, vi faktiskt. köra någon repris ja. eh, För nästa fredag och nästa lördag Ska du och jag på något sätt hänga ihop också Yes, ja. i Linköping I linköping. För nästa fredag då är det Premiär för Lilla Tellus Barnboksfestival Och då är du där Johanna som författare Ja, ja det ska bli ja. så roligt och vilket program ja, ni har. Jätteroligt. Ja, jag det, ja. gjorde det värsta, gjorde, snurrade till logistiken och ja. för jag hade tänkt att jag skulle åka själv och ja, ordna barn. barnvakt. Jag är föräldraledig ja. så jag är en hel drös med ungar ja. hemma. Men alltså, när jag såg programmet Allt kul så kommer hända den fredagen så sa jag till Svärvård Du får följa med om barnen ja, för det ja. finns så mycket roligt ja, är, för er att göra hela dagen jättekul. där uppe. Och det är första gången som vi för, för, för, för det är ju jag och Johan min kompis som arrangerar det här. Ja. Och det är första gången vi gör den här barnboksfestivalen. Men sen på lördagen mm. så, så du som är intresserad av vuxenlitteratur, då ska du gå på Tellers bok och berätta med oss. Det är åtta gången som vi kör det. finns, När man arrangerar sånt här så blir man ju lite så här. man kan inte gå på något. Nej, man måste ju springa en ting som ett nyr ja. så här. Mm. Men bland annat så kommer, kommer Monica Fagerholm som mm. har skrivit Vem, Vem dödade Bambi, en, en finländsk författare som är helt fantastisk. Men det händer, det är nio scener, det är nästan hundra utställare. Ja, så, så, så, att, cool. så lördagen blir ju rätt cool också. Ja. Så att boka in den 29 för för Lilla Telles barnboksfestival är du pedagog eh, så ska du absolut eh, inom förskolan, då ska du passa på att åka in mm. för du, det, det finns ett speciellt spår för dig som är pedagog där du får massa inspiration för, för hur, hur du kan använda läsandet eh, i, i, i din profession eh, ha, är, är du pedagog och jag har en hel barngrupp, ja, men, boka, ta, med ta med en dem. barngrupp, för det finns massa grejer att göra på fredagen också och, och, och kom gärna på lördagen också ska vi säga så? Ja, det låter jättebra. Ja. Ja. Ha du riktigt trevlig helg nu då. Ha en bra helg. Hej då!